Ревель нарешті міцно став на ноги, струснув головою, витер бруд з обличчя і дістав пістолет. «Іншого виходу немає. Зможеш?» – звернувся він до Гоги. Гога замотав головою. «Хлопця, з яким він учора пив горілку, він не міг вбити. Нехай навіть він двічі зрадник». «Я теж не зможу. І Стас не зможе». Гога все зрозумів і підняв зад з голови басмача. Той не поспішав підводитися. Нарешті повільно встав, витер рукавом обличчя. Він був спокійний, ніби й не було дикого спалаху жадібності. Стас на силу тяг Петруню, котрий не відпускав його ногу. Шевель простягнув зброю басмачеві. Гога, про всяк випадок, наставив на нього свою. Безбройного він убити не може, але захищатися вже пробував. Басмач байдуже зиркнув на нього і зосередив увагу на тому, як Шевель допомагає Стасові відчепити Петруню від ноги. Ця процедура затягувалася, і він прихилився до стовбура сосни. «Підніміть це лайно!» – звелів він, коли справу було завершено. Петруню підняли. Він повторював, неначе наче марив. «Не треба, хлопці, не треба!» Басмач зняв пістолет запобіжника, але стріляти не квапився. Кілька разів він піднімав зброю на рівень обличчя Петруні і насолоджувався з переляканих зойків приреченого. Але ця забавка йому скоро набридла. Дві кулі увійшли в груди. Стас і Шевель пустили жертву, що одразу поточилася і впала на землю, як мішок з травою. Басмач наблизився до страченого, Третій постріл був у голову. Гога взяв рюкзак і поніс його до машини. «Закопати його треба», – вичавив із себе Шевель. «Недобре? Ось так». «Що робити з тобою, Басмач?» – холодно запитав Стас. «За тобою, виходить, теж усіма очима дивитися треба». «На мене найшло. Це не звучало як виправдання». Звичайна констатація факту Не знаю, як це сталося На нього теж не йшло Шевель кивнув на мертвого Петруню Я вбив його, а значить вбив свою напасть А заразом і вашу напасть теж Хто дасть гарантію, що на нього не накотить теж саме Ми поділимо гроші на чотирьох і розійдемося Тоді зробимо це зараз Це треба було зробити ще вчора, сказав Шевель Ні, ми повернемося до міста Разом Три пари очей втупилися в басмача Пам'ятаєте, що він плів, поки ми їхали До нього прийшли додому З усіх прізвищ Цей жедяра Оляшка знав тільки його і шефове Отже, він нас заклав Всі мовчали І басмач, витримавши паузу, повів далі Лягавим він здатися не міг, бо він не останній придурок Отже, він покаявся татові Або ще комусь це не так важливо. Ці хлопчики нас лягавим не здадуть. Їм вигідніше відібрати у нас гроші. Саме тому й треба розбігатися, – встряв Шевель. Я не поїду звідси, поки не вколошкаю твого приятеля. Ну і повертайся сам, – Стас ступив крок до басмача. Я йду з тобою. Врешті-решт потрібні якісь документи і речі, та й правий басмач. Олешку не можна лишати живим. Го, ти як. Гога мовчки посунув до машини. Документи, якісь речі, все це було йому потрібне. А ти, шевчику, поїдеш з нами, посміхнувся Басмач, тільки так ти дістанеш свою частку. Влипнемо, застеріг шевель, але іншого виходу для себе просто не бачив. Басмач витяг порожню обойму, підкинув її в руці. Три кулі, що лишилися в ній, були тепер в тілі Петруні. Васмач силою пошбурив її в кущі, пістолет полетів за нею. З зду з'їхав, крикнув Стас. Навіщо, залізяка, користі ніякої. А залетіти допоможе, якщо з собою тягати. А як з ним бути? Шевель кивнув у бік Петруні. Лопати у нас нема. Хочеш, руками рий яму. А ні? Гілками закидає досить. Басмач видобув з кишені переламану навпіл цигарку, встромив одну половинку до рота.